פרק י"ז בדברו אל תלמידיו אמר אי אפשר שלא יבואו המכשולים אבל אוי לא לו לאיש אשר דרכו יבואו מוטב לו שתתעלה אבן ריחיים על צווארו ויושלח לתוך הים מאשר יכשיל אחד מהקטנים האלה ישמרו לכם אם יחטא אחיך הוכח אותו ואם יתחרט סלח לו ואם שבע פעמים ביום יחטא לך, ושבע פעמים יפנה אליך לאמור, אני מתחרט, תסלח לו. אוסף לנו אמונה, אמרו השליחים לאדון. השיב האדון, לו הייתה לכם אמונה כגרגיר החרדל, ואמרתם אל השקמה הזאת, העקריי והנטעי בים, הייתה נשמעת לכם. מי מכם שיש לו עבד חורש או רועה, יאמר לו לאחר שובו מן המרעה, בוא הנה מיד ועשה ולשולחן. האם לא יאמר לו, אכן לי ארוחת ערב, חגור מותנך ושרתני עד שאגמור לאכול ולשתות, אחרי כן תאכל ותשתה אתה. האם יהיה אסיר תודה לעבד על שעשה את אשר צווה? כן, גם אתם. לאחר עשותכם את כל שצוותם, אמרו, עבדים אנחנו ותו לא, עשינו מה שמחובתנו לעשות. בלכתו לירושלים, עבר בשומרון ובגליל. כשנכנס לכפר אחד, באו לקראתו עשרה אנשים מצורעים. הם נעמדו מרחוק וקראו בקול רם, ישועה, אדוננו, רחם נעלינו. קירותו אותם,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 אף לא יאמרו, הנה פה, או הנה שם, כי הנה מלכות אלוהים, בקרבכם היא. אמר לתלמידיו, יבואו ימים ותשתוקקו לראות יום אחד מימות בן האדם, ולא תראו. ויאמרו לכם, הנה שם, או הנה פה, אל תלכו ואל תרוצו אחריהם, כי כברק המבריק תחת השמים, ומאיר עד קצה השמים, כן יהיה בן האדם ביומו. אך תחילה עליו לסבול רבות ולהידחות על ידי הדור הזה. וכמו שהיה בימי נוח, כן יהיה גם בימי בן האדם. אכלו, שתו, התחתנו, עד היום שנכנס נוח לתיבה, ובא המבול והשמיד את הכל. וכמו שהיה בימי לוט,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 זכרו את אשת לוט, המבקש להציל את נפשו, יאבדנה, ומי שיעבד אותה, יצילנה. אומר אני לכם, בלילה ההוא יהיו שניים במיתה אחת, אחד יילקח והשני יעזב, שתי נשים תהיינה טוחנות יחדיו, אחת יילקח והשנייה תעזב. שניים יהיו בשדה, אחד יילקח והשני יעזב. הם הגיבו ושאלו אותו, איפה אדוננו? השיב להם, היכן שהגוף, שם גם התקבצו הנשרים.